Bismillahirrahmanirrahim wasyukuru ala tawfikik ilal dinani wa wa akadu shariikaka ta'dima li syarmi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi wa alihi wa fuanikum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua di majelis ini dengan berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Sallallahu wa alaihi wasallam. Semoga senyiasan itu dirakam kepada binatang kita Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan level tinggi, yaitu masuk surga tanpa adab dan tanpa isak. Demi setiap Muslim. Siapa tidak ingin masuk surga tanpa adab dan tanpa isak? Masuk surga saja adalah Impian setiap mu'min Apalagi masuk surga Tanpa ada dan tanpa bisa Kita tahu di antara Al ah, Setiap orang mu'min Setiap orang muslim Pasti masuk surga Setiap orang yang mengucapkan syahadatnya La ilaha illallah Pasti masuk surga Selama syahadatnya tidak batal Selama dia tidak membatalkan Syahadatnya dengan pesyirikan Dan kukuran tetapi bagaimana cara masuk surganya Ada di antara kaum muslimin Yang masuk surga Dengan dihisab terlebih dahulu Dan di atas terlebih dahulu Ada di antara kaum muslimin Yang masuk surga Dengan dihisab Tanpa di atas Dan ada kaum muslimin yang masuk surga Tanpa dihisab Apalagi di atas Terkala Hari yang hisab. Jadi itu hari persidangan. Kalau kita artikan dalam bahasa, di perhitungan. Pada dasarnya itu adalah hari persidangan. Kakak yang menyidang tindak adalah Allah pada waktu tarawat. Maka amalan kita akan diperlihatkan, amalan kebajikan diklasifikasikan oleh Muazzin dalam waktu berbuka diklasifikasikan oleh Allah pada waktu tarawat. Setelah hikmat kemudian diterima, pamandla bukan mazinmuh, baka fee syakirah. Barulah siapa yang amalan kebajikannya. Lebih berat daripada amalan keburukannya, maka dia akan masuk surga, dia akan berada dalam kehidupan yang dia sukai. Wa amma manfaat mawazino, wa umuhu khabiyah. Dan barangsiapa yang amalan kebaikannya lebih ringan daripada amalan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Ya. Dan kita tahu, terkadang di sini oleh Allah subhanahu wa taala, maka merupakan perkara yang sangat berat. Kasih sayang sangat berat kerana kita akan dibongkar kegurukan kita secara detail satu persatu oleh Allah Subhanahu Wataala. Dibukakan catatan amal kita maka terampaklah seluruh amalan-amalan kegurukan kita. Sebagaimanula akan tampaklah seluruh kebaikan-kebaikan kita kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu Wataala. Ternyata ada sekelompok sekumpul kemoslim yang bersusul di antara padar dan bahasa, gambarannya tidak diperiksa maksud apa? Maksud. Luar biasa Siapa mereka tentunya mereka adalah orang-orang Yang memiliki pendudukan yang tinggi Mereka itu orang-orang yang dikatakan oleh para ulama dengan Al-ladi dan mempokot Tauhid Itu orang-orang yang memurnikan Tauhid Orang-orang yang memurnikan Tauhid itu mereka Sampai pada tingkatan tinggi Kita tahu Tauhid Bagaimana siapa yang tauhid? Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa Di antaranya adalah dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana dalam hadis kunci, sebagaimana dalam hadis kunci, Allah Subhanahu Wataala berkata, "Hanya ada, loaqtaini bimurabi al-ardi qataya, fimmalaki tani la tushriku bishiyah ada itu kami kurabi amfiroh." Hanya ada. Kalau kau datang bertemu kepada pada hari kiamat kelak, dengan membawa dosa sebesar bumi, Allah tidak akan katakan sebesar gunungnya. Allah tidak mengatakan seluas air di lautan, tadi Allah mengatakan sebesar bumi. Nyol saya ya, sangat besar. Meskipun dosa saya sangat besar, namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Summa laa tushriku bi syai'a." Kemudian kaum menemuiku dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Tauhid murni sama sekali, kau tidak berbuat syirik Syirik besar juga tidak, syirik kecil juga tidak Selata itukah Dikurah bintang manfaat Maka aku akan menemui engkau Dengan akunan pula sebesar bumi ini, jadi eh, bahwasannya Tauhid yang murni akan menghancurkan Dosa-dosa, akan mendatangkan akunan Allah Hadis ini kuatkan dengan Hadis yang masyur, yang dikenal dengan Hadis, soal di Tentang kisah seorang yang Memiliki sebuah karpet yang terperiksa nafila Allah, ya. Bukan berakunya bumi mati yang mati, maka nafas rasul Rasul dihadirkan pada hari kiamat. Kalau seorang melantik dari umat, posisinya mana Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan syurga tu istana atau istananya sejilid, bulu sejilid, madzul tasawuf. Kata Rasul Rasul pemimpin koko membentangkan 99 catatan sembilan, ya, jantananamanya bulu dan jantananamanya setiap gulungan dibuka maka setiap mata memadang isinya masyid, isinya masyid dan ternyata ada 99 gulungan isinya masyid semua setelah dibuka jepatan amatnya Allah bertanya kepada dia hal tunkiru mirkata syai'an adakah yang kau mikari dari masyid-masyid yang pernah kau lakukan yang tercatat dalam catatan amat ini kata dia, la yarab tidak ada saya mikari saya akui semua maka Allah bertanya lagi hal Hal maka kata tadi alhamdulillah wahai ulan, apakah para malaikatku yang ditugaskan mencatat mungkin berbuat salah kepadaMu, mungkin salah mencatat, mungkin salah masukkan data. Kata dia lagi, tidak ada yang salah semuanya benar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakahMu turun am hasanah? ApakahMu punya tuduh? kau punya kebaikan yang tidak kau sampaikan? Ketika kau jumpa berkorjun, maka lahir sesuatu peti yang mungkin tidak jauh. tidak ada. Maka kata Allah, bila kami nalarkan dengan masanya, kata Allah, hendak kau punya kebaikan di isi kambing. Maka kau keluarkan bagi dia sebuah kartu ke turis, buah kartu ditolong dan turislah tidak ada tokoh Rasulullah. Satu terbaik. Mak orang yang kedua, ya Allah, maaf di alkitab, ini hadis si kita. Ya Allah, ya Allah, satu kapal ini dibandingkan dengan 99 catatan aman, maka diletakkanlah kapal lain itu untuk dan 99 catatan aman ini jauh lebih banyak lagi. Pak Taufik, Ali Syedina, Bapa Abdullah, Al ya. Jito, maka akhirnya ternyata lebih berat. Bila Abdullah kata Allah Inna Qabil dan tuan tuan tidak akan ditolong pada hari ini. Ternyata Taufik dia sangat kuat jika tahu ini akhirnya mengalahkan khasiat-khasiat yang pernah dia tak bukan jadi pencapaian oleh Allah menyatakan setiap muslim pasti memiliki kartu lahir Allah pada hari kiamat Akan tetapi kualitasnya tidak sama ya meskipun setiap kita memiliki kartu lahir dari Allah tidak semuanya memiliki kualitas yang kuat yang bisa memacurkan dosa-dosa ini perkuatan bauhin bisa menegakkan dosa-dosa nah ada kekapan yang di yaitu seorang yang tidak berbuat kesyirikan dan pahamnya tinggi Apakah yang tinggi, ketika dia bukan hanya Dihapuskan dengan suci, bahkan dia masuk surga, tanpa hadat dan tanpa hisap masuk surga, tanpa hisap Nafhut, surga Saya so, dan hati yang hati oleh Tersubat dan Tahrir Pada kesubatan pada hari ini saya akan menyebabkan sebuah cukup panjang yang dilakukan oleh Mahatma di di Tuhari yang memuskikan dalam suami mereka tentang orang-orang yang surga, tanpa adab dan tanpa hisab. Sambil saya menyampaikan dari sini di tengah-tengah penyebutan dari sini, saya akan menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan isi daripada konten daripada hadis dari ini. An Nusayir bilang terlalu lama dari seorang tabi ini, orang Nusayir bilang terlalu lama oleh orang khalaf Beliau berkata, "Orang kuntuin saib bin Jubair. Suatu hari saya berada di sisi saib bin Jubair. Saib bin Jubair adalah seorang tabi ini." Dia dia adalah murid dari ibnu Abbas yang sangat taat araf anhumah. Al Bagi anda, ayukum roh al. Kau khabarlel yang kau belajar. Ah. Tiba-tiba saya mencuba berkata kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang, yang tadi malam lihat bintang jauh atau meteor jauh? Bagi ulu anak, mata husain tidak dapat berkata, saya tadi malam lihat bintang jauh inilah akun fissoracit wala tinuriktu tetapi saya melihat tentang hidup tersebut karena saya tidak tidur dan saya tidak tidur saya bukan karena sedang sholat malam tapi saya tidak tidur karena disengat binatang berbisa sehingga tidak bisa tidur dan hati-hati yang terakhir ini dari bawah saja dalam berbicara boleh saja pertanyaan tentang satu hal kejadian yang aneh seperti teman-teman ada di jalan ada sebuah jadi masalah. Ada kejadian kejadianannya, bintang jatuh atau meteoro jatuh. Maka saya ingin memberitahu siapa tadi baru bilang bintang jatuh atau meteoro jatuh. Maka Hussein tidak terlambat mengatakan saya di Berarti Hussein tidak terlambat bergadah kalau begini. Nah, pada saat itu kalau bergadah berarti saya bergadah. Tetapi ada yang yang berkata, saya bergadah sehingga saya bisa lihat bintangnya itu maka orang orang pasti menyangka dia sholat malam, maka supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia bahas ma ma dia tepis pesakatan tersebut, dia mengatakan amah inilah makbun disolat ikutlah diri ludihku, saya tadi malam begadang bukan karena sholat malam tapi karena tidak bisa tidur di tengah malam yang lagi begini jadi disifat pada sholat dahulu jadi kalau mereka tidak tidur, pasti bisa dipastikan mereka sholat malam, kalau kita belum tentu kalau kita tidak tidur bisa dipastikan nonton bola atau yang baik. Kalau salat qodiyyah tidak tidur, kalau malam. Sehingga supaya tidak disamakan di malam, dia terpis kesempatan tersebut. Karena di antara sifat tercela adalah sifat yang ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan itu. Sifat sifat orang munafik atau sembah darat, yudikuna taqulu bima la Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak. Lalu Maka dia sampai orang menyangka nancur lebih hebat daripada yang yang seadanya eh, Yang seadanya -se semestinya yang mempk Kalau ada orang tanya sama aku, dia armi itu berkurang berapa juz? Kalau aku tidak punya amalan, bilang saja Berapa jus 30, masih seperempat Aku jangan bilang, ada lagi Berapa? Saya tidak ingin diri, ya Padahal tidak ada kepadanya Orang menyangka waktu ini. Orang yang banyak, makanya dia akan ya. mulia. Bila banyak yang orang menyangka anda lebih hidup daripada, dia harus fokus. Kalau orang kasih anda sumbangan, orang kasih sumbangan bagi anaknya. Jangan anda, anda menyesalkan fokus itu dari pocak anda. Bila ada orang hidup kepada saya, buat antur yang saya sekarang punya anaknya. Dia bukan untuk menyangka fokus itu berda, di, dari anda. Berarti anda ingin dipuji dengan apa yang tidak anda lakukan. Itu sifat-sifat orang. Mengakai. Di atas, saya berkata orang-orang tidak ingin dipuji dengan suatu yang tidak dilakukan Maka dia tepis ke sana, tersebut dia mengatakan tadi malam saya mengajar Bukan karena saya solat malam, saya bisa tidak bisa tidur Kerana jenis ini kalah, kalah jenis atau tidak terpisah Kemudian, saya juga bertanya Kau masalah waktu kau tersenyat kalah jenis apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, setiap itu saya bintang tidur dia. Maka saya ini juga bertanya, "Mama sama nak halejali. Apa yang menjadi keberatan kaum min untuk dirukyah? Apa gampang Gampangnya kalau bahasa kita, apa dalilnya buat kita itu?" Ini biasa. Para sahabat kalau di biasa ada dalilnya. Maka Husain bin Umar mengucapkan hadisun majdanah Syabi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan tadi kepada kami Asy-Syafi'i, "Bama antakum? Apa hadis diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i?" kadasuzain bin dirhaman hadzan al-buraydah bin husain al-thahranhu qala as-syafi'i riwayat dari husain dari quran al-buraydah bin husain alayhi ta'ala baasihan sallallahu alaihi wa berkata la ru'yatan illa min a'in aw humadin tidak ada ruqyah kecuali karena a'in karena penyakit mata jalan atau karena humah ya demam akibat sengatan binatang berbisa. Jadi dia menyadari sehingga dia minta rukyah kepada orang lain. Nah, saya di sekarang ini pembantu saya di dalam rumah. Karena hadis tersebut menyebutkan tentang ke keutamaan rukyah tapi tidak di sisi perlairan tidak ada jalan yang menunjukkan boleh atau tidak ada di situ menunjukkan diajukan minta rukyah. Paham? Tapi hadis itu banyak selama, sunnah mengatakan larutnya daripada lah, ilmu air atau mati. Jadi ada rukiah yang paling, yang paling maju seperti buat penyakit air dan penyakit demam darah disengat kalau kipim. Rukiah buat yang penyakit ini juga boleh, tapi yang paling maju buat buat penyakit ini. Namun tidak ada dalam khabar hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan bina hati kepada orang lain. Oleh kerana saya juga ingin baca usia ditentukan. Saya juga berkata, kotak sana manita akhiran mak kotaknya. Sungguh baik orang yang melakukan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia uji. Ini ada dalam bantah yang mengatakan, kau telah punya diri, tetapi saya punya diri yang membantah dari ilmu. Kemudian dia mengatakan, Allah bilakah tidak ada Ibn Abbas? Akadat Ibn Abbas, Muhammad Rasulullah, guru kami, menyampaikan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah SAW bersabda huriwa alaiya umat dinamakan pada hukumat umat disebutkan dalam hukumat yang lain iaitu terkala Israf Mi'raj. terkala Israf Mihras Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan Rasulullah SAW melihat sebagai wanita di belakang jahatan, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seberbanyak Rasulullah SAW melihat tentang masa depan di antara kita melihatkan kepada Nabi terkala Israf Mihras tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari jaman Ditampakan pada umat-umat, seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Kalau pun nabi Allah Alaihi Wasallam, maka penglihatan seorang nabi pengikutnya cuma orang tuh. Orang tuh dalam bahasa Arab itu binaan tiga sampai 9 Entah tujuh orang, entah delapan orang, entah enam orang. Saya melihat seorang nabi pengikutnya beberapa orang, entah berapa ini. Kalau nabi Allah Alaihi Wasallam, maka penglihatan seorang nabi pengikutnya cuma satu orang dan dua orang sama tadi Nabi Muhammad satu orang pada Nabi Muhammad pengikutnya cuma dua orang yang berbicara di antara Nabi SAW wa nabi Muhammad SAW ada Sal seorang Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali ini dari bawahannya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak dengan pengikutnya yang terbanyak lihat para Nabi di antara mereka ada pengikutnya banyak dan ada pengikutnya cuma beberapa orang. Dan ada yang cuma satu orang, dan ada yang ikutnya 2 orang dan ada yang ikutnya tidak ada sama sekali. Biar Nabi Muhammad alaihi salam ya. Dia mendapat segera 90 tahun. Al-Fasana Nabi 50 tahun. 50 tahun Nabi hidup berdakwah. Kemudian dia berdakwah ini diau mobilailil raham, apa mendawahi kaum usia zaman kembali pada isya saja. Siang malam terdapat luar biasa dengan berbagai macam metode. Kemarin ini di aula untuk kita dan saudara-saudara akan berisowah dengan cara sunni sunni. Semua metode dilupakan pada isya. Dan namun semakin beliau berdoa semakin dari orang Dan Allah berfirman, "Wa laa ma'ana Dan tidak akan diberiman kepada Nabi di ketua Jumat sedikit. Sampai akhirnya mereka menirik Nabi Nuh, mereka menustarkan Nabi Nuh Sampai akhirnya Allah s.w.t. menjemput Nabi Nuh alaih salam Untuk membuat kapal yang besar Padahal tidak berhujud dalam sekarang Mulai dari Nabi Nuh bikin apa? Kampang bersama Allah Ada tak apa kaum yang meninjik Nabi Nuh Wahai Nuh, sudah nanti pekerjaan Tidak berdakwa lagi, jadi bukan kaya sekarang Di Ejib Nabi Nuh alaih salam Artinya, apakah kita katakan Nabi Nuh Dia akan dalam berdakwa, jawabannya tidak Kenapa Ibn Nama' alaih Allah subhanahu wa ta'ala semua adalah menyampaikan di ya di dalam rotos wa ta'ala meskipun dia punya sedikit Allah tidak menjelaskan Allah di sana Allah tidak menjelaskan Allah yang bintu cuma satu dua beberapa orang yang tidak menyampaikan sama sekali karena sebagai orang yang mereka berdapat dalam bintunya maka dia mau bacaan da'ala pakai dan misalnya, supaya naik disana memang tak orangnya sebagai peluang-peluang, mempunyai khairan joget-joget dengan dalam tidak apakah yang dimenarkan? ya, tidak yang dimenarkan ini adalah talbisul Abu Bin Bawah mencampurkan antara kebenaran dengan kebatin tapi marah saya, itu merasa perbaikan jadi kita sendiri bagi Nabi bukan bagi Nabi Bahwasanya ternyata ada para Nabi yang tidak punya mengikut sama sekali kemudian kata-terempuan Ibn Rufi Ali al Sabadul Adzim ibadiba didampakkan kepada sejumlah yang besar kalau orang tu anda umat, maka dikatakan saya menyampaikan kepada umat bukan Rasulullah. Tahu di kata Allah begitu banyak. Rasulullah SAW melihat begitu banyak begitu banyak atas rasulullah. Aku menyampaikan umat. Bagi yang diharamkan sesuatu maka dikatakan kepada aku itu bukan umat, tapi umat yang lebih Musa bersama Nabi Musa. Alih-alih dan bahasanya umat terbanyak setelah umat Islam bukan umat Nabi Musa. Dalam riwayat kita dikatakan kepada Nabi untuk dinamik. Lihatlah kepada cakrawala yang lain, tiba-tiba semua dihampirin, tiba-tiba terpisah. Jumlah yang sangat banyak Yang di bawah cakrawala. Dikatakan hadi umat ini lama menguasai makam Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu kepada para sahabat, katakan dia menyampaikan dari sini, kan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat, sabun al di kolonel jannah, bego hari Di antara umatku ada tujuh puluh orang yang tersusun dalam apa-apa dan apa-apa semua naikah kepada para mansyik. Setelah Rasulullah sampaikan kepada para sahabat di antara ada tujuh orang masuk surga, tidak ada yang dapat beradab. Rasulullah menghafi dari duduknya, tidak semula masuk dalam rumahnya. Bahawa untuk masuk itu, dari mulai, setelah Rasulullah masuk dalam rumahnya, mulai nama para sahabat bercakap apa di antara mereka berdiskusi siapa sih tujuh puluh ribu orang tersebut. 70.000 orang banyak masih banyak banyak daripada itu. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Berapa banyak kan, kaum muslimin yang pernah hidup sejak nabi zaman nabi muhammad saw, nabi rasulullah saw, nabi pernah hidup. Nah, yang sekarang sudah meninggal, yang sedang hidup sekarang berapa ya. Yang sedang hidup sekarang berapa Ada satu ya? bilad? Berapa bilad? Satu koma? Berapa jumlah kaum muslimin sekali? Satu koma berapa? Satu koma satu koma lima. Mungkin kira-kira ke-55 -kira bilion. Belum dia makan hidup. Kalau digabungkan 70 ribu sahaja akan sedikit. Memang kerana mereka itu orang-orang spesial. Yang menghidupkan tempat dan tempat. Bisa. Maka berbicaralah orang-orang terkaya itu. Siapa 75 orang ini? Maklumlah kalau berkata berjantar. Kalau ada mengundang di sana, sahijalah Bisa jadi 70 orang tersebut lah orang-orangnya. Apakah sahabat Nabi itu sanggup tetap mengajarin komandor sahabat Nabi? Karena mereka tahu mengenai para sahabat Nabi yang telah berjuang meninggalkan harta meninggalkan tanah kelahiran mereka meninggalkan kamu halaman mereka demi untuk menolong Nabi Saw dan demi untuk menolong masuk ke dalam taatan. Pada kita tahu mengenai para sahabat Nabi Kemudian mereka mengatakan. Kalau Mula dina, wali dupilut Islam, walaupun sudah dipilula di China. Mungkin tu orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian dia pernah berbuat syirik sama sekali. Bukan kerana apa sahaja, atau mereka sebutkan tafsir-tafsirannya syirik yang lain. Maka orang yang ada di dalam Islam asal, maka tadi di luar rumahnya, pak maka mereka keluar kepada Nabi Rasulullah kali tadi berdiskusi, nanti siapa 70.000 orang tersebut? Maka tadi Allah menjelaskan siapa 70.000 orang itu. Siapa kata di puli orang tersebut? Khabar salah satu. Memul lagi narayat serbun, walayat serbun, walayat amyarun, wahai Rabi'i kata mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berta untuk di Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan yang dipanaskan pengobatan kain Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyo. Iaitu mungkin. Dengan suatu yang dilihat, dengan suatu yang didengar, dengan nampak tertentu, dengan bila tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu. Walau orang ini tahu dan mereka bertawakal kepada orang mereka. Jadi sifat si si yang disebutkan lagi tentang tujuh puluh ribu orang di surga tanpa ada benda apa sahaja. Wa kama uka satu itu bibit sam. Berita seorang sahaja bernama uka Dia mengatakan Rasulullah. Udah umat Allah ada yang Rasulullah katakan kepada orang agama masuk mereka katakan lagi anda hukum. Kalau termasuk dari 10 ribu orang, sebabnya kita katakan berkasah pasti <tutuk> masuk surga tamat tamat, juga, kita, tak paksa dan tak paksa. Bisa. Jadi bila kita hanya tak berkasah, jangan apa? Rasulullah saya juga, Ya Rasulullah saya panitia yang Rasulullah <gat> <tutuk> saya ulama <Ustaz>, yang Rasulullah <tutuk> kita kepada semua sudah meninggal sudah sah-sah. Apa masalahnya? saya dikatakan oleh Nabi, "Tolong dan nasihatilah golongan kami." Karena nama saja ketika mencela. Ini sudah teras. Apakah ada tadi sahabat? Kemudian giliran Abu Ubaid seorang laki lain kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah, maka saya juga agar termas di 70 di perorang tersebut." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabaqaka Kamu sudah ke depan mukhaashah. Kamu sudah keregulah apa? Wabah syedah ini menunjukkan cerdas dari Nabi s.W.T.A.G. As-sabat hadisnya dari wajaran kalimah panfari dan dari manusia hadis sohya' Kenapa saya katakan kepada surah cerdas? Ya? Karena rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang meminta dari. Coba ya, kalau surah mengatakan Dia kamu juga. Ada lagi, ya saya juga. kamu akan menganggung juga. lagi, saya kamu tidak mudi. Cikap. Mutung, bisa je apa? Cikap. Kamu tidak. Kira-kira mutung, tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah sama-sama berlutut di Jangan sampai ada orang yang tidak dapat masuk 10,000 orang kubur di lataran Sayyidina Rasulullah supaya tidak ditanya-tanya lagi bahawa semua orang dengan cara yang halus, harusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam makamnya. Bukak. Semua kamu sudah tidak berulur siapa? Bukas. Ini cara jawabannya. Sangat halus jadi ini mengingatkan saya kepada. Syekhat Al-Wazzaq, hafibatullah wa ta'ala Dua hari Syekhat ini si pengajian Dan biasa Kalau pengajian ada orang yang baca buku Kemudian saya jelaskan Satu hari yang baca buku ini Bacaannya amuradur, nanggunya enggak benar Bacaannya salah ya Sering salah, yang harusnya patah Di tohmat, yang harusnya tohmat di matanya Dan dalam masalah itu kalau dirubah Pantah atau tohmat bisa merubah mana Bisa merubah apa? Malah, kalau saya katakan. Dorobah Muhammadul Zaidan, artinya Muhammad Muhammad sekarang Dorobah, berarti dia saja. Muhammad mukul Zaidan, Zaidan mukul, berarti dia mukul kepada objek. Muhammad mukul Zaidan. Tapi kalau saya baca terbalik, Dorobah Muhammad dan Zaydan. berarti Muhammad dipukul oleh Zaidan. Bisa berubah maknanya. Jadi ini mengandung dalam sesaat ini baca sama-sama taruhannya di lubuk hidung kita yang dengar baca tapi Syeh biarkan, jangan berhampang kemudian Syeh jelaskan dia, dia baca lagi, salah salah lagi Saya biarkan lagi setelah saya salah kedua kali, satu, tiga kali kata saya ganti yang lain ganti yang lain, orang ini mungkin tersibuk ganti yang lain, kalau disuruh ganti maka datanglah datang, orang kedua baca, ini bagus, tidak ada salahnya. dia baca, terus, bagus, bagus di dalam kata Syeh ganti orang ketiga, ganti lagi dan terus ganti ke orang keempat jadi sehingga yang pertama tidak tersinggung seakan-akan disuruh kesingganti bahwa siapa tetap supaya yang pertama diganti. ini namanya menegur tapi menjaga apa? masalah selain maklumat yang tahu semata-mata kita kembali kepada hadith ini hadith ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang masukkan tanpa ada dan tanpa isa jumlah mereka 70.000 orang dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW minta tambahan Kata Rasulullah SAW Tua setelah satu Nabi, sempur tambahan kepada Rasulullah SAW Nabi puliku sedikit Maka Allah beri tambahan Kata Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW Maka Allah beri tambahan kepada Nabi SAW Maka setiap seribu orang dari 70,000 orang tersebut Bisa tarik 70,000 orang ditambah dengan tiga kelompok manusia yang bawa tambah yang kira-kira ya, kelompok berapa jumlahnya? sekarang saya nanti sama, sama berarti berapa jumlah total yang masukkan dapat ada dan dapat sekarang setelah masalah-masalah tidak tambah kan? setiap, setiap, setiap, setiap 1.000, 70.000 berarti berapa jumlahnya? pakai nama-nama lagi jangan berapa? berapa? berapa 70, ini? 70.000 kali? Tujuh puluh ribu kali berapa? berapa? Kebanyakan tujuh puluh juta tujuh berapa? Mungkin tujuh puluh ribu kali. Setiap yang seribu boleh ribu berarti tujuh ribu kali kali 70? puluh kebanyakan tujuh ribu kali 70 puluh. Jadi seribu boleh tujuh ribu berarti tujuh ribu kali 70 Benar betul tak ya? Salah tujuh puluh ribu, tujuh <SILENCAN> ribu kali tujuh puluh satu yang satu pertama mau ada itu tujuh puluh ribu pertama ya Lepas apa? Oh iya, kan sebelah Jadi jumlahnya sekarang satu kali sekarang tujuh puluh ribu kali tujuh puluh satu berapa? Berapa? Empat juta. Empat juta sebelah ratus tujuh ribu lumayan. Masih ada kemungkinan. <SILENCAN> secara kumpir, berdoa kepada Allah semoga kita termasuk dari malam-malam surga tanpa hadap dan tanpa hadap amin yang berkata lain apa sahabat kata-kata apa sahabat kata-kata 4 sahabat semoga yang pertama, mumpul latihan dalamnya 1, para orang yang tidak pernah kita berkata di rupiah, punya boleh, 4 orang yang merupiah punya boleh, kita di rupiah <t> juga boleh tetapi, 75 orang tersebut atau 4 kekas 75 orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi Yaitu mereka tidak mau minta untuk dirugia Kenapa? Kadang-kadang kita minta dirugia Kita minta orang-orang dirugia kita Ada kekhidmatan tersendiri Kita minta tolong sama orang tersebut Yang kedua, kebanyakan orang di dirugia Dia mengatakan kesembuhan kepada kiai yang baca Atau kepada ustaz yang baca Sekarang-kadang kesembuhan bergantung kepada tukang bacaan yang tersebut ada yang menikahkan hati, iaitu tidak ada yang menikahkan hati dan Allah s.w.t Rasulullah s.a.w menjelaskan, Allah, semasa, menjelaskan. Allah, semasa, menjelaskan. Allah, semasa, ya, yang berusaha kata kata Allah s.a.w. ini memiliki sifat yang sangat tinggi yaitu mereka tidak pernah minta untuk dirugian ya. tetapi misalnya, hantum s.a.w. kemudian isi hantum, minta tolong lusaha untuk yang itu bukan jadi masalah karena bukan hantum yang kita untuk dirugian, karena ya atau anggap orang lain untuk dilukir maka tidak mengapa. Rasulullah SAW katakan manis terpapak bingung adian pahal adian pahal adian pahal barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya maka lakukanlah. adik-adik jangan tunggu saudara kita-kita untuk di lukir kita lukir dia kita lukir dia kenapa Rasulullah SAW pernah dilukir waktu Rasulullah SAW sakit Aisyah berkata akan melukir Nabi Istrinya Rasulullah SAW tidak binta kepada Aisyah tapi Aisyah berukir Nabi SAW waktu Rasulullah SAW sakitnya kita di sini, masalah-masalah dirupiah oleh Malaysia, masalah-masalah pernah dirupiah oleh Asia, kemudian Asia mengusap bagian sakit kami dengan tangan Nabi Bismillahirohmanirohim, masalah dengan tangan-tangan Bismillahirohmanirohim. Dan masalah-masalah pernah kita dirupiah, masih masalah-masalah dirupiah Hasan dan Musib, doakan Hasan dan Musib. Dan banyak rukiah-rukiah Nabi SAW orang -orang Jadi, yang jadi Pasir kita, sifat sifat orang tersebut Yang masuk surga tanpa hadapan Tanpa misal, mereka tidak pernah minta Untuk di rukiah Adakah rukiah tidak jadi masalah Atau di rukiah tanpa meminta juga tidak jadi masalah Kenapa? Kalau pinta rukiah, ada nilai ketundukan Dan ada nilai ketergantungan Dengan orang yang kita minta untuk rukiah Ciri yang kedua Kata Nabi SAW Walai yang tahu Yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Istilahnya mengobat dengan alqai. Dan obat ini masih ada sampai sekarang di di Madinah masih ada. Dahulu orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan qai pasti sembuh. Maka mereka punya istilah obatan yang mengatakan al alqai. Obat yang pelajar ada adalah alqai. Memang dia sakit panas dengan besi yang dipanaskan berintenzifkan kepada tempat sakit. Namun biasanya sembuh. Jika, ya, sebagaimana memberi anjuran, pokoknya kalau sudah tinggal sembuh. Sehingga mereka terkadang lupa bahawa yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Kuat dalam. Dan sini juga ada pemeriksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan kemudian ditanamkan pada tubuh. Dan ini tidak diizinkan oleh syariat dan hukum. Tidak itu boleh. Tetapi siapa yang melakukannya maka dia turun dari derajat orang-orang yang mustajab tanpa adab dan tanpa hisab. saya akan tanya lihat Allah setelah tidak ingin, ingin aja, tingin, sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai dia mengingatkan ini bukan siapa Allah SWT dia baca ini bukan orang-orang anak buku nah kalau kesembuhan saja tidak boleh kita ikatkan hanya kita kepada kiai apalagi masuk surga kemudian seorang penyata kalau saya sudah mencintai kiai tersebut saya dapat berkahwin ke surga kalau saya sudah disamakan siang sama kayak itu tersebut kemudian maksud surga. Oh saya kemarin jalan, jalan jalan sama Ustaz. Jalan-jalan di mana? Di rumah. Memang ada jalan-jalan di rumah jalan -jalan maksudnya sama Ustaz. <tuk> <tuk> Karena sebagai orang, orang saya. Kalau Dengan ingin mendapatkan nikmat dari Musa, tapi tidak ada janji-janji ketika dengan Musa, perintah Musa enggak ada jaminan. Kalau tidak mengamalkan ajaran tadi sampai ke nare sa Ustaz, Ustaz tersebut. Kalau ya. sebagai orang tak pernah jual buruk. Orang datang berkumpul kemudian nanti ada yang membuka punya, dijiunya. Kenapa? kena bergerak. Orang-orang tersebutnya kenapa? Karena masalah. Kalau sudah dijiu bergerak tersebut, tersebut. ia nampak apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangan ada masalah. Masalah penyembuhan saja tidak meningkatkan kepada siapa? Allah swt. Wahai orang-orang kafir, ini sudah urusan Allah. Nabi saw wa tidak bisa memberi hidayah kepada pakannya Abu Thalib pada saat itu. Ia boleh. Nabi saw boleh buat tapi mereka yang terhadap kekirakan mati Rasulullah Ini simak kedua Yang pertama mereka tidak bisa terukia Yang itu mereka tidak Minta untuk diubati dengan kesihatan di mana saya Dan yang ketiga Walaikata tayyulun Mereka tidak pernah memegangkan kesihatan Dengan suatu yang dilihat atau dipanjang atau didengar Atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu Dan kata tertutup kata Rasulullah SAW dalam hadir Adiyah notu syirkun, Adiyah notu syirkun, Adiyah notu syirkun tak tahu yamu tushirin, tak tahu yamu tushirin, tak tahu yamu tushirin tak tahu diambil dari kalimat tawahiyah warna artinya buruk dan ya, buruk para-parah musyriqidiyah, hiliyah kalau mereka hendak pergi mereka mencari jenis burung terbentuk kemudian mereka lepas atau mereka besir kalau tak, mereka lepas burung tersebut burung tersebut terbang mereka lanjutkan royang mereka mereka bersapah tapi kalau burung tersebut ternyata ternyata terbangnya ke kiri tidak jadi sapah Kenapa? Atkala burung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? sial. Kalau burungnya enggak terbang apa? <tuk> jadi sampai jadi sehari dari padronya diwafati di Subhanahu wa taala ini keyakinan orang-orang yang Mengapa dia nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung? Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan dengan nasib mujur? Apa hubungannya? Apa kayaknya ke kiri, kemudian kalau nasibnya siap ya, ya. tidak ada hubungannya ini disebutnya tetap payul, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas yaitu menganggapkan nasib sial terhadap hari tertentu terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu terhadap hewan tertentu terhadap tempat tertentu seperti ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita seperti seorang menganggap adanya hari sial hari burung ada dua orang yang menikah telah lahir pada tanggal 17 hari Rado Pahim misalnya. istrinya lahir tanggal 13 Jumat Rion di sana ini tidak bisa langsung dikatakan dikit saja kalau sebenarnya sebagian orang harus dihitung dulu kita pakai rumus apa? kita rumus podcast dan yang lain intinya terkarenakan keluarga tahun depan telah ditunggu-tunggu kembali boleh dikat pada tanggal 12 waktu 6 bulan lagi hidup dua mempelai sekarang itu kita lihat segera melihat ini hitungan bikin bintang kenapa gara-gara terkandung bertingkah ini bikin rekor hidup jadi rekor seperti ini ini menghitungkan ringkasan macam-macam dibuang di sini nak ada salah tuan seperti orang-orang Arab yang ini ada mereka anggap siang bulan syawal tidak ada pernikahan bulan syawal maka dibalik oleh nabi salah sahaja. So, bagaimana berkata Aisyah? Nabi mengadakan anak nikah dengan Aisyah bulan syawal Dan kemudian Nabi SAW hidup bersama Aisyah Juga bulan syawal Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan syawal Kenapa diangkat bulan syawal bulannya? Siang Seperti orang-orang yang menganggap Bulan syawal bulan siang. Sekarang konses itu juga ada dengan pikir Menganggap rahmat rasyid di bulan syawal adalah Hari apa? Syawal Sehingga harus bikin sholat Al-Hibalah macam majam ini adalah adat jahiliyah menganggap hari tertentu hari rebus di akhir bulan sofar adalah hari yang sian. Ini adat jahiliyah. Rasulullah bernak ada musuh mengatakan dalam ketuhanan itu musuh-musuh mengatakan la sofar tidak ada kesiangan dalam bulan bulan sian dalam bulan sofar tidak ada kesiangan dalam bulan bulan sofar. Sebagai orang menganggap kalau mendengar ada, ada burung hantu datang ke rumahnya bum bum sudah ini nasib sian. Berarti yang akan ada yang tinggal apa? Belum ya. Apalagi yang mau ekor. Bung-bung, pip-pip, bung-bung. Bung-bung, burung-burung aku tersebut lagi pacaran. Gitu. Akhirnya orang akan ini Dari mana? Dari burung aku pun di sana Ada orang keluar rumah. Dia bewan-in oleh. Wajib. Maka dia tinggal hari itu di siap. Dia tidak jadi keluar rumah. Dia bisa dititik. Kenapa? Baru keluar rumah kena burung. Bewan burung. Bukan. Bukan burung juga tidak tahu anda mau peluang tidak bisa tahu ada teman saya cerita teman-teman protes seperti itu oleh burung merpati maka dia berbicara dengan burung tersebut dia mengatakan wahai burung merpati umin ini luas kenapa kau pilih kembalasannya burung merpati tidak minggu-minggu dia akan bersiap oleh burung merpati yang paling parah ada yang akan ada tiga belas ada siap dia sama 19, 14, sama 12. Apa bedanya? Ya, 11-12. Dia berbeda. 13-14. Apa bedanya? Dianggap orang 13, je. 13 anggap siap. Ini di Indonesia. Apa ada pesawat? Siap. Ada pesawat etapa, elak, matrix, atau tidak? Dia akan cari pesawat apa? ada. Kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. Anda siap. Atur jalan hotel lantai 13 ini Indonesia ada tidak? Takut orang. pesawatnya tidak ada ke-13 waktunya jatuh, tetap ada jatuh waktunya melendak waktunya apa? melendak ya, pesawatnya tidak ada waktunya ke-13, ke-13 tidak ada urusan tidak ada urusan, kenapa kita merepotkan beruntungnya seperti itu dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi katanya mereka tidak nyari itu waktu ke-13, waktunya butuh semua memang bisa ke-13 ya? ya, saya punya istri ke-13 pesawat Adik-adik sendiri saya, nomor 32 Anak siap Ini tidak boleh pilih anak Nomor 32 Jadi <kes> mana? Kebobrolan dan kejemuan Yang diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum Kaum muslim Saya sendiri yang tadi beras itu bukan akan siap bagi saya Bagaimana keberuntungan Mau jalan dengan cerita Apa lho saya? Boleh ya? Jadi, belum selesai. <SILENCIO> ah. Tapi ini artinya sekedar cerita aja, ya? Jadi dulu waktu saya cepat, saya, saya pernah ikut semua cepat. 15, 16 tahun, sangat cepat, cepat, cepat. Saya bukan pembicara ya. utama, biar kaget tidak mengunci saya. Saya bagian pendamping sebelah, sebelah kanan, pembicara utama. Yang ditanggung dari sekolah kristus sekolah Kristen. Akhirnya mereka main curang, kerana bahawa salah satu pertanyaan kita menang, namun kita disalahkan. Di antara pertanyaan tersebut, waktu itu, apakah cik, suatu jenis cacing disebut kecil itu cacing apa yang ada pada sapi? Cacing apa? Cacing? Cacing sapi? Di sini ada cacing. Kalau di babi kan cacing mana? Ya. Kalau di sapi cacing apa? Cacing sami, okay, cacing sami. Intinya, kita mesti berfikir, apa yang cacing? Intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka supira kita menjelaskan. Kita jawab, jurubicara saya mengatakan cacing ada di sami. Kata orangnya kurang seratus. Kurang bisa kurang seratus? Lah, Benar-benar? Kata anda tidak menjelaskan Dimana di mana di sami tersebut, Apakah di jadinya? Kan bisa jadi ditularnya. Tidak mau kita Islam di luar ya. Dia sudah tahu cacing apa yang cacing ditulang ya Akhirnya ada satu pertanyaan yang Tentang masalah mati Itu bagian spesifik mati-matinya Lepas pertanyaan lah Logarit saya masih ingat Waktu ditanya biasanya Dia setelah menyampaikan pertanyaan Saya langsung tanya tanda pokok berapa detik untuk itu Begini itu Begini itu yang penting Pada jawab Pas pertanyaan itu saya selalu dengar soal dia tanya, saya pengetah, saya hidungan ketuk-ketuk. Lepanya, yang ada terutnya tiga buang-buang di gudung. Tiga belas, tiga belas. Saya tinggal, tiga belas. Biasa mengatakan yang di mana satu. Berarti tiga belas tidak selama, bagaimana saya kasih. Tiga belas, apa jadi? yang saya kasih. Tapi, bagaimana saya harus menurut orang-orang. Ada orang baru keluar rumah di sana, atau di sana, kalau uh, Buka toko, begitu buka toko, pertama orang, eh pertama kali orang yang beli Matanya wujan manusia Masa kemudian pertama matanya saya nanti toko aja deh, ada orang seperti Saya pernah Ketemu seorang pembantu Di Madinah Dia bilang, ustaz kator mencarikan saya Saya ingin kerja, mencarikan saya kerja, maka saya hukum dengan orang Saudi bukan? Ini ada satu ingin kerja, apa kerja sama saya? Pagi saya bilang, ada teman saya, silahkan buat kerja di rumahnya. Besok mulai kerja, Pak hari Sabtu. Kata Pak Hidi, Pak. Saya tidak bisa kalau pertama hari kerja, hari Sabtu. Tidak bisa, kenapa? Saya dilanggar sama guru saya. Kenapa dianggap kalau berarti hari pertama hari Sabtu hari siap? Dalam berarti saya, Mbak, jadi pembantu terus. Ya, ini apa? Maksudnya, kalau kerja pertama hari Sabtu hari siap. Apa masalah hari 20 hari pertama kerja mereka? Sabtu, sekaligah itu. Isyum'an, hari pertama kerja hari. Tak dapat mereka semua sial. Dari mana ini? Dari mana seperti ini menyusahkan hidup, merepotkan hidup dan mengundurkan orang seperti ini. Sesiapa ada seorang raja ini keluar dari istananya. Waktu dikeluar dari batal istana jadi berpuluh atau berjalan-jalan dia melihat berjalan ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan takkan disia orang buta ini. Penjarakan orang buta tersebut supaya ia tidak sial. Maka dipenjarakan orang buta tersebut lantas sampai dia pergi kemudian balik di sore hari setelah balik. Dia memberitahu budak tersebut, Kemudian dia mana? Dia mengatakan alhamdulillah, ya, hari ini tidak saya tidak sial dan tak perlu Kata orang budak tersebut, "Justru anda yang bikin saya sial hari ini. Saya di penjara gara-gara apa? Selama ini apa yang terjadi? Saya benar, benar yang bikin fiat jadi Jadi, ibunya makanan yang harus mempengaruhi namanya takoyor, jadi ini banyak berbeda dengan ayat kita. Nah, barang siapa yang punya keyakinan atoyor seperti ini, tidak termasuk dari tujuh puluh orang yang sudah ditapar dan tamah isi. Cukup kita ada yang banyak paling banyak seperti orang meyakini, yakin. Kamu datang kucing, barang siap. Sampai so, saya minta-minta, Ustaz, untuk keyakinan kita atau kita datang kita harus berkos dalam kita. Kemudian kita jadi gaya-gaya, kapan buat kucing tersebut? Terus kita ini maksudnya. Berarti apa kenapa harus sengaja kalau sama apa? kucing. Saya bilang tidak ada kesia dalam Islam ketika melakukan maksiat. Di Islam tidak ada kesia-siaan ada yang maksiat, tidak ada banyak hani sia, tidak ada yang akan sia yang bikin sia juga maksiat. Nah, kalau Anda nak kucing dengan sengaja, maka Anda akan sia. Sebagaimana semua orang itu masuk para kajian dan katanya Rasulullah, ya haratun naru fi hira tersebut dan dia tidak, tidak lepaskan bumbin tersebut mencari makan sendiri. akhirnya jadi maksud orang kerja anak. Kalau ada orang mulai mobil, sengaja jangan bercakap. Jika bicara kan namanya, biskut siapa namanya? Orang termaaf siapa? Tapi kalau anak senang, ya, maka tidak rasibnya, orang tidak sengaja, maka tidak diketahui nasibnya. Jika orang tidak berpuji, mana tu? Ya ada benda kan tersebut akan tidak mengganggu di jalanan benda tidak tepat, tidak tepat sampah, harus dibuang dan menjadi masalah. Ya, sebagai untuk kebersihan, kamu tidak perlu buka apa kaos yang sudah ada. -ada Jauh di kucing di tapak sangat sering, amat sering. Kita lihat kucing di tapak. Kenapa? Orang orang sotif kalau bawa mobil kencing kencing, kucing di tapak mana dia tapak, tapak sering. Yang ini ada tapak. Cerdik berani bawa ya, mobil di tempat saya tapak kucing atau kucing yang main di laluan merah, ada apa Terus bagaimana? Mobil turun orang orang turun. Nanti ada satu bersih yang mengambil kucing bersih. Apa kata? Masih ada Ini kita Itu kenapa para kucing yang masih ditersinggi di Bogasi, Jakarta, apa orang yang tidak Jadi kita para kucing di tangan alam juga tidak siap, karena tidak selaja. Kalau selaja, itu apa siap? Karena kita katakan tidak ada kesialan kedua di masalah ke mana? Kalau ada orang yang mau siap, mana akan siap? Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan. Ya? Kok mau siap? Kenapa? Masih tidak tangan emang? Tidak Hadirin dan hadirat yang kami hormati, sifat yang ini tidak bertawakal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan bahasa tawakal sangat panjangnya. Namun di tidak tawakal adalah menggabungkan antara ikhtiar usaha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha kita namanya tawakal. Harus disertai dengan usaha. Ada usaha maka tidak dikatakan tawakal? Kerana yang sama-sama sahabat-sahabt Mela Allah pun Allah jahat ku tawakulik Lalu saka kumumullah yang sukupai Yang bertawakal dengan tawakal yang benar Maka Allah akan berikan kalian rezeki Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung Tahu himah sada buah kubi ta'ala Burung terbang dalam kondisi perut kosong Kemudian badannya sudah kenyang. Ada orang salah yang hadisi yang mereka makanan Kita tetap bersahabat ya Saatnya tawakal memotasi rezeki seperti burung contohnya, siapa kira tidak burung tidak kerja. Burung itu sebelum subuh sudah bangun. Padahal dia tidak punya akal. Antuk siapa lagi? Tapi pagi solat subuh, miring-miring badannya, burung sudah loncat ke sana, ke sini, berkicau satu yang lainnya, tuh sudah sudah bangun sebelum subuh. Mungkin dia solat malam dia tidak tahu. Jadi burung subuh terbang ber kilo ya Ia tidak, memang dia tu jenis Dia terbang ber kilo kilo. Burung yang masak apa dia? Dia terbang. Dia bulan buah usaha kita tidak maksimal namun jika disertai dengan menjawabkan kita ingin akan kita jadi ini mengatakan itu orang yang Alhamdulillah seorang berusaha meskipun tidak maksimal tapi dengan menjawabkan yang maksimal maka dia akan meminundahkan rezeki oleh kumpul sebarang buat Allah mari kita ingin menjawabkan yang tersebar lagi kita ingin menjawabkan dan kalau Nabi SAW ditanya oleh seorang ya, so Rasulullah jadi bapak-bapak tadi yang mengatakan kutiriku Allah menjawabkan yang Rasulullah saya lepaskan mata ini kemudian saya masuk masjid bert Kata rasulullah, inha Allah wa ada wakaf. Atau saya ikat umat, umat, umat, umat, umat. Atau, ilham, Ika dulu kemudian saya berdakwah. Kata rasulullah, inha, buat ada wakaf. Ikat dulu masuk dulu baru ada wakaf. Ada masalah? Yeah. Jangan di dalam motor di luar yeah. kalau kunci situ saya dakwahkan kepada Allah masuk motor hilang. Ya, sudah itu sudah. Kata jadi tipat. Ini sendiri. Kalau ente di sahuni begitu, di Saudi begitu, ada jadi masalah. Di Saudi sering orang kalau mobil di sholat, mobilnya ada kuncinya tidak dikunci, dia, dia sholat. Mobil diri ilang Saya sendiri Maka mau luarkan mobil Tertahan ada mobil di belakang saya Saya bel bel, orang yang ada yang punya mobil Mobil ini kan? Maka saya bel bel, saya beli saki, saya beli saya Saya cuba pintunya Mobil ini kan? Ada boleh di sampingnya Saya bahagian Maka saya mulai mobil tersebut Saya mundurkan sendiri Kemudian saya keluar, saya pulangkan lagi Ini kali lebih saya hilang semuanya Ini sehari tidak Dia akan berlaku di dalam mobil ini Ada mobil yang hilang tapi banyak yang sekre ini jadi tidak jadi masak boleh <SILENCIO> katanya kenapa ya kenapa ya berusaha apa, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu Saya serah bersandar kepada Allah. Seluruh adalah majlis kita berkatul. Alhamdulillah, Allah betul betul kuat kita Allahumma Allah menghendaki Allah berikan, Allah berilah, Allah bawa, Allah bawa, Allah dalam, Allah ajarkan, ajarkan lagi. Doa klor, doa masuk ke pasar, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa kembali masuk dalam rumah, doa mau tidur ada doanya. Sebagai anak Allah meneruskan tiga doa kerja, tiga tiga doa. Inang sakti nafsi, fakirlah wajah satah, bapa tabiat tak kau lebih hari pada di mataku tidur pada kafalah ini. Ya Allah aku tidur. Aku kisah melatarkan aku bukan nafkah yang. Dan aku bisa melangkah kamu bangun dan tidur karena melayu. Jika tak aku tidur kau tahan nyawa. Aku tidak kembalikan lagi maka aku tidak nyawa. Dan jika kau kembalikan ke langgi nyawa maka jagalah nyawa aku sebagaimana kau penyegar orang-insan. Di antara doa-negi dan kela doa-negi dengan rasulullah. Lo bahwa sungguh ini Aku semakin berusaha kepada mendapu ya Allah. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan doa dan doa doa ini yang ya, membiasakan kita untuk bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak apa doa minimal kita belajar apa? Bismillah. Minimal apa sih? Bismillah. Mau naik motor lupa dulu, pakai naik motor belajar apa? Bismillah. Semuanya Bismillah. Kalau kita tidak tahu Allah karena itu kalimat apa keberkahan? Minta tolong kepada Allah supaya mengabulkan doa kita. Inilah para hadirin yang seorang seorang terlalu ciri orang Arab juga tanpa ajar dan tanpa hisap. Dan lagi saya ingatkan bahwasanya mereka adalah orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Namun bukan berarti, bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga Dengan berhijazah, pasti digerinda kerukkannya dari masuk surga tempat dan kita baca. Sekali lagi bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga hijazah dulu, berarti pasti kurungkanya digerinda daripada orang yang masuk surga tempat dan kita baca Ada orang hijazah. Namun setelah hisap, perawatnya perawatnya banyak, harga ada tinggi. Oleh katanya, benar kata para ulama, bosnya orang-orang miskin lebih lebur masuk surga daripada orang kaya. Itu benar. Kenapa orang miskin hisapnya apa yang dia hisap? Orang kaya hisapnya banyak. Atun saja HP ini yang paling masalah apa HP ini hisapnya banyak, menghasilkan. Dia tuh dia. Coba orang tua punya HP HP jadul. Siapa? Nama, nombor telefon, nama, nombor telefon. Nama nampak teruk. Mungkin ada catatan, daftar nota. HP jadul apa yang dia gunakan dia jadul. Habisnya dah ada. HP sekarang semua tol. Ada orang apa? HP cer, HP internet. Tapi wajib gunakan blog juga ada. Dan di sini macam macam. Internet macam macam, internet macam macam. Di situ ini habisnya ini ni juga ente momen banget, ente imin ente ikut bawa ke TV, ente goda cewek ente kirim email sama cewek ente kirim teman masalah lah, cewek zaman dulu, semua ente apa tidak, hisapnya panjang ini kita baru bicara apa? sampai dulu bicara mobil kalau sepeda hisapnya gampang, kalau mobil malah hisapnya panjang dari mana dapat light, mobil itu sudah hisap sendiri apa yang digunakan buat apa sudah hisap sendiri, karenanya orang miskin, religion daripada orang kaya. Bahkan seluruh riwayat 500 tahun lebih dahulu di surga, surga sebuah orang kaya. Tetapi bukan berarti bukan berarti yang dimaksud surga lebih kolong pasti surganya lebih tinggi, ini tidak dibayangkan. Ini tidak boleh dibayangkan. Contohnya ada orang kaya, uangnya banyak tapi dia banyak bersedekah, bersedekah sana, hisabnya banyak, tapi dia bisa jelas kada boleh dihisab. Ya Allah, kuasa selisai golongan ini, golongan ini, golongan tadi menbonok, akhirnya sesudah total walaupun sangat banyak meski mungkin orang yang waktu belakang bisa jadi seluruhnya lebih apa? lebih tinggi jadi orang yang lebih seluruhnya tanpa adat dan tanpa hisap bukan tadi seluruhnya lebih tinggi daripada orang yang masuk ke setelah dihinsap di misalnya ada orang yang masuk ke setelah dihinsap dan dahulu lebih tinggi ya. yang masuk ke antara adat dan tanpa hisap, tergantung amalan masing-masing demikianlah para Padri dan Madrateng Ramadir semua orang tak akan disini dan kita bertekan tadi dan mereka-mereka yang masuk ke dan tanpa kisah semoga kita termasuk dari golongan mereka Tidak menyamanya kerana sinyal masih merah, tapi kalau dipanaskan di kemudian didiamkan hangat tidak sampai membakar kita tu pakai ini, bukan? Bukan. Air. Loh, dikatakan kalau ada sifat sirih maka tidak ada unsur ganda. Bagaimana dengan sirih kecil, ria dan yang lainnya? Jadi. Uh, dia adalah kondisi yang memiliki ciri kecil Seperti dia Seperti yang tadi Yang tadi, yang ciri kecil Menganggap nasib sialah Menganggap nasib sialah Hari Rabu menganggap nasib sialah Malam Jumat beribu Saya tidak tahu di sini, malam Jumat beribu Padahal tidak ada jadinya Malam Jumat beribu Kalau Arab Saudi, malam Jumat itu malam liburan Jadi tidak ada yang perlu ditanggung Jadi Keserintas sembarang tahu kan? Jadi yang seperti di sini dikisah tulis siri kamu, siri kesusahan. Nah, kalau ada orang terdiri muzium cerita ini meninggal, lu sempat bapa bapa seorang kan dia boleh dipindah. Benar dia tidak termasuk dari yang mazhab apa ajaran apa islam itu benar. Tetapi dia meninggal dalam kondisi kudusasa dan siri kudusasa siri akan di di diklasifikasikan dengan pemburukan-pemburukan memburuk yang, yang, besar yang lain dan akan ditimbang dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan itu. Faham? Jadi sebab tu mahu selesai lagi. Berdasarkan kalau siri apa kalau siri apa sudah cerita. Maksudnya syurga, kan? sudah nakab sudah mesti terangkan dalam tempat selama-lamanya. Tapi kalau sudah picil tidak, dia akan diklasifikasikan dengan dosa-dosa lainnya, -dosa kemudian dia akan ditimbang dengan kebaikan yang yang ada. Dalam sebuah kajian sunnah dikatakan maksud tidak minta rugi adalah rugi non syari. Tapi kalau minta rugi syari dibolehkan mana? Mereka pendapat adalah pendapat yang tidak kuat. Kenapa kalau yang dimaksud adalah tidak minta rugi yang syar'i. Apa apa istilahnya kalau begitu? Kalau karena anda minta rugi tidak syar'i langsung jadi musyrik. Pakar saya dia ulas. Kalau ditafsirkan, tidak pernah minta rugi. Maksudnya tidak pernah minta rugi yang syirik. Ya kalau gitu apa istilahnya orang ini? Karena kalau minta rugi yang syirik langsung jadi apa? Kafir musyrik. Maknanya dibaca oleh para ulama dari istimewanya. Yang di Moskau tidak pernah bintang rupiah sama sekali, justru tidak pernah bintang rupiah yang harus dipercari. Tahan, ini pendapat yang lebih buat daripada pendapat pendapat ini. Ustaz, setiap kali saya pulang ke kampung halaman, saya selalu merasa berat untuk kembali melampak penjagaan. Apakah ini tanpa sang kapal Yoro? Tidak, al pulang kampung. Kenapa yang dijarakan? Begitu, dia ya, bila cerita, bila cerita. Jadi kalau katakan saya malas semasa di sana, jadi bukan apa-apa. Kalau naik pesawat turunnya susah kalau muntah-muntah ada tempat parkir. Sekarang, <tuk> ya. Sekarang pesawat itu tempat parkir susah. So, ya, Assalamualaikum. Surga Taufiq Insan ada cuma sekitar 4.7 jutaan, sekitar 5 jutaan, 4.44.9. 70 ribu, depan kemas 10 juta, 70 ribu Namun ingat, tadi Rasulullah SAW mengatakan Wasalah suhada ya, ini adaya di rompi Masalahnya itu seperti ini kalau bahasa ini, bahasa Arab Kita orang-orang belayang ya, ambil pasir, satu genggel, tiga genggel nah, Kita tidak tahu, jadi dengan tiga genggaman rompu Dengan satu-tiga kelompok manusia rompu Dan satu kelompok kita tidak tahu berapa jumlah Masih ada ini satu yang berbilangan yang tidak pasti Beliau selamat mengatakan jumlahnya berarti di 4 juta 70 4 juta 75 orang, beserta tiga kelompok yang allah sudi. Tiga kelompok ini satu kelompok berapa kita tidak tahu. Jumlah. Jadi, jadi masih ada kemungkinan lebih daripada itu. Bagaimana jika seorang istri setelah minta puluh kepada suami dan suami menerimanya, apakah suami masih boleh tinggal selama? Tidak boleh. Jadi kalau, jadi namanya. Pegangkan itu ada yang namanya putus hubungan Suami istri ada tiga boleh Ada namanya tolak Ada namanya puluh, ada namanya, namanya pasang Tolak itu dan, tapi, Suami mentarang istri Dan boleh suami mentarang sampai tiga Tiga kali mentarang satu Kalau satu istrinya masih statusnya istri namun sudah ditarang Masih boleh tinggal satu satu rumah Namun tidak boleh digauli Yang tidak dipegang boleh namun tidak boleh digauli Selama dalam masa Tidak kalau sudah masa hidupnya lewat, maka wanita tersebut sudah wanita lain, jadi yang boleh dibihankan lagi sebagaimana wanita yang yang lain. Kalau mau lagi, harus akan nikah yang baru. Namanya pulu, pulu itu istri minta diputuskan tarikh pernikahan. Sangkaan seperti Anto sudah beli barang, kemudian penjualnya membatalkan, Apa? Uh, Anto antuk membeli barang, penjualnya membatalkan seperti seorang suami sudah beli istrinya jika baca katanya. Dia sudah bayar mahal, kemudian penjualnya jasa bisnis setiap bulan dia batal, dia kembali lagi, dia kembali lagi, kembali lagi harganya ini. Maka setelah dibalikan buyah pas setelah pernikahan tersebut, maka sang wanita bukan lagi pakong nyawa, sang suami tidak boleh saling melihat tadi. Tetapi sang wanita punya masa ida selama sebulan, tidak um, satu, -satu atau satu kali, lain bukan itu, satu kali lain. Tapi dia sudah wanita najisnya tidak boleh ketemu lagi, tidak boleh melihat lagi, tidak boleh ya, seperti wanita orang lain jadi ini, ini periode matang, namanya falsah karena falsah itu, yang memutuskan membatalkan akad pernikahan dari pemerintah misalnya, suami istri nikah ternyata ada siubah, ternyata istrinya adalah saudara sepuluh kesusuan tidak mencintai selalu mencintai, maka pemerintah wajib untuk memisahkan meskipun dua duanya saring apa, apa? mencintai, kenapa dua duanya adalah matahari yang kalau menikah di bulan syawal, apakah berarti dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Allah Alhamdulillah, apakah Rasulullah SAW menikah Aisyah di bulan syawal? Syawal adalah suatu kesenajanan atau kebetulan saja Atau adalah orang-orang yang meyakini bulan syawal adalah bulan syawal Tapi intinya kalau ada menikah bulan syawal, ada kepas dengan menikahnya dengan siapa? Aisyah Allah Alhamdulillah Tapi apakah diajarkan saya dia tidak tahu? Bolehkah kita berdusa untuk menepis selasa ria? Ya, tidak boleh Tidak boleh Contohnya ada salah makanan Antum sudah buat diusama Kalau kita sudah bilang Sudut, jangan bilang belum-belum Dia dusa Tidak nah, boleh dalamnya apa? Dusa Ini sudah haji Ini sudah haji pada tempoh Belum-belum saya belum haji Takut ria nah, Ini tidak boleh Dia boleh. Dan Nusta kata Rasulullah, jinakkan dibayar dengan pujur, boleh dengan pujur. Orang yang jinakkan. Sistem katakan kepada kefajiran Kephujur. dan kefajiran mengatakan kepada mereka, yang janganlah. Jadi, jangan perlu kita. Kalau kita kita benar, kita jujur dan kita berusaha mengusir dia, lawan dia tersebut. Namun jangan dilawan dengan Nusta. Jika seorang mendatangi tempat rugi dan rugi diri sendiri, apakah itu termasuk salah? Jadi saya ulangi Pemintaan untuk dirugia ya, itu tidak berdosa Faham? Itu boleh tetapi Menunggungkan kerajatnya tidak termah Dari orang-orang yang suka terbaik dan tampak Bisa Namun kalau dia ada tapi rugia sendiri Maka dia jadi masalah Yang penting dia tidak minta untuk dirugia ya. Apakah sama surganya yang dia ada dengan surganya surga nanti? Dan jaraknya surga terangkan berapa dekat? Seperti mumpulnya yang mati surga dengan neraka pada mereka saya tidak tahu tetapi dalam dalam ayat-ayat disebutkan -ayat terjadi di antara penghuni neraka dengan penghuni apa surga. Ya seberapa dekat Apakah ada alat yang pasti supaya mereka Suaranya tidak sampai dan sekarang kita tahu kejak teknologi luar biasa bukan berarti saling melihat berarti harus dekat tidak harus sekarang kita tahu bahwa dia bukan berarti saling melihat tidak harus tidak harus dekat bisa jadi jauh oh. namun bisa saling melihat ya oh. Dan semua dapat terang, jadi dia lupa. Kebawah di sudah mengatakan Masyarakat takut siapa orang pemudin Kenapa orang pemudin terang Mereka cakap kalau lama kubur, musafir dan tidak sholat dan sholat. Pemudin raka mengatakan bahwa ada ashabul nari ashabul jaya tiada fitu aleya minat ma aubih barosahku tuh allah. Pemudin raka menyuruh kembali sudah. Mereka mengatakan oleh kembali surga berikan amalan dan minuman kepada kami harus di antara sisa-sisa hukuman kepada kaum neraka Allah berhamparkan neraka terhadap ikatan yang mulizur jadi mereka sakit hati jadi sudah disiksa tidak menikmati tidak bisa diraih apa-apa sakit hati itu itu di antara sisa Allah kepada kaum ini Adapun apa namanya surga Nabi Adam apakah sama jawabannya sama surga itu surga. Surga yang Nabi kata menunduh darinya itulah surga yang akan kembali, -kembali kepada orang-orang bertakwa oleh karenanya kita dikatakan orang-orang mukmin bahwasanya kampung yang sebenarnya adalah wasul surga karena dahulu mereka pernah tinggal di kampung tersebut turun mereka di keluarkan. Oleh kerana akhirnya apa namanya Nabi Adam diminta untuk memberi syafaat yang mengatakan, "Engkau saya akan mengeluarkan kalian dari surga kalian." tais pada primordial dan disebutkan berarti surganya surga yang sama tetapi bukan berarti kondisinya sama karena surga itu bisa berkembang kondisinya bisa dimodifikasi danannya secara beriman kalau dia ditentukan oh. fikiran tertentu dan apa permohonan-permohonan mari surga semakin banyak fikiran tertentu dia semakin banyak dia narasah pohon-pohon tar mari surga Barang siapa sholat ini dibangunkan surga, istana di surga Semakin banyak sholat-sholat tersebut, semakin banyak istana di surga Jadi surga itu sudah ada Namun isinya bisa melalui modifikasi dan pengembangan Bagaimana doa yang terbaik untuk memiliki pemimpin aparat negara yang baik Apakah harus mengikuti pemilu atau darwat taklif misalnya Jadi kita langsung semua Yang tidak cukup ikuti pemiru, berusaha dekat pemerintah da'wah mereka Bukan Rasulullah SAW mengatakan hadirin nasehat agak-agak itu nasihat Masa berkata, Nibari Rasulullah Siapa Rasulullah Untuk siapa Rasulullah Kata Rasulullah Wali Rasulullah Wali Kitabi Wali Al-Imatin Muslimin Dia hanya nasihat Untuk para pemimpin kaum muslimin. Nah, Maka Maksudnya kita punya waku Ruang untuk menasihati mereka Karena mereka juga butuh nasihat ja. Mungkin mereka tidak mengadil Al-Quran Jaya Mungkin mereka ilan tidak mengadil al-Quran Jaya Mungkin mereka sibukkan Dengan Jaya Batanya Dengan Dan macam-macamnya Kalau ada kesempatan Kita masuk ke tempat pengerita Kita nasihati Maka Jangan pula Kita tidak pemimpin. Mereka sama, sama sekali Mereka punya hak untuk kita dakwahi. Mereka punya hak untuk kita Ada koning yang mempunyai masalah, masalah Dan sudah saya ceritakan masalah biaya, Sebagian ulama Tidak membolehkan sama sekali Dan mayoritas ulama membolehkan Di antara si Bintu, si Bintu, si Bintu, si Dan para ulama yang ada sekarang Kebanyakan mereka membolehkan memilih Jika memang pilihannya bisa diketahui Kira-kira manak lebih baik untuk kita tarolah oh, calonnya ada 10, kita bingung, ada kita bingung, semuanya sama-sama karena kalau kita bingung tidak harus bingung tetapi kalau misalnya calonnya dua, kita bisa tahu jadi lebih baik yang itu maka kita pilih yang terbaik jadi ini adalah kaedah menjalankan kaedah ketika orang-orang putra haraim menempuh keputarota yang bergeringan bukan berarti kita menyetujui keputarota, tidak tapi dua putra tersebut kita pilih yang paling apa? yang paling tinggal, jadi kita nampaikan seperti kita kelas orang Arab baru yang di masjid Waktu kencing mesin, para sahabat ingin mencicik alam banuin. Rasulullah -rasul mengatakan, jauh oh. oh. dia kencing kencing. Darah sajici, maka Rasulullah -rasul perlu ambil air semoga apa uh, menyiram bekas kencing tersebut. Bukan berarti Rasul, penegas yang sahaja. Bukan berarti Rasulullah -rasul membenarkan kencing di, tetapi tidak dihindari adat pilihan kencing di mesin satu titik apa-apa tak lagi ditegur akhirnya dia boleh, akhirnya dia sini kurang-kurang maka mak ayah saya lebih memilih lebih banyak kencingnya di sana. bukan berarti hukum kencing di mesin boleh? Paham? Mak ayah saya. Yang orang lebih memilih. Bukankah kita melarang orang memilih dengan itu berarti boleh dia, tapi kita memilih kemutran yang lebih apa? Yang lebih diri. Kita akan kita akan kepada siapa surabal tetap kepada surabal kita di Amerika Serikat dengan berapa kan? Saya mana, Maka, ada pemimpinan presiden di tempat kami di Amerika Serikat Kedua-duanya sama-sama kakir Maka saya mengatakan ya. pilih yang paling dekat kepada fokus muslim ini Faham? Yang paling baik kepada kakir. Ada orang kakir yang paling jahat-jahat Ini yang kakir, hampir di tinggalnya Bukan berarti kita mengatakan, berarti saya membolehkan orang hampir jadi pemimpin? Bukan begitu, cara wakil pikirnya Tapi berpikirnya beratnya seperti ya. modulasi yang lebih apa? Yang lebih ringan. Saya contohkan keadaan dalam suatu dalam suatu RC ada 80 kepala. Kemudian dia punya dua calon Satunya tukang mabuk, borok Satunya orang baik sering ke masjid. Nah, kalau yang tukang mabuk ini mana? Dia sering minum bir di masjid. Mungkin <guluh> dia sering minum bir. Ayuh orang minum bir. Kenapa dia tukang mabuk? bikin sering pesta dan macam-macamnya. Nah, ternyata antum 40 kepala keluarga 20 itu kan mampu seperti orang zaman 20 tahun itu. 20 lagi orang berapa? Sekarang bagaimana sikapannya? 200 kepala keluarga miliar atau tidak? Hah? Miliar. Ilustrasi dalam buah tikul apa? Picik. Namun saya katakan ini adalah masalah kilami yang ada yang mata boleh, ada yang mata boleh masing-masing. Ada dalilnya, ada tidak perlu kita saling menyambungkan atau menyedar-sedar. Kita berhak untuk orang lain, kami istiakah orang lain. Bagaimana menyikapi mereka dengan yang ajar keacakan dan mereka dengan alasan toleransi? Kalau tidak dituruti ada potensi merusak hubungan. di samping juga kita punya kewajiban pada mereka. Kita katakan masalah-masalah Sabda bela soal dari 50 kip, 50 kip, 50 kip masih ada soalnya. Tidak ada kekagatan kepada maslumku, tidak ada kekasihan kepada soal sembahyang mata. Kita bilang toleransi kita kita biarkan warga negara yang non-Muslim yang berislam berbasarkan acara natal sila perjanan ganggu. Mereka beribadah di kiri, jangan diganggu. Biarkan mereka beribadah, Biar mereka acara natal. Kita lihat, namun bukan dari toleransi, kita ikut-ikutan dalam acara tersebut, atau ikut-ikutan mengatakan selamat Natal ini bukan bentuk toleransi. Kenapa? Kata mengucapkan selamat Natal konsekuensinya parah, bahaya. Selamat Natal artinya selamat kelahiran Isa sebagai Tuhan. Selamat kelahiran Isa sebagai apa? Tuhan. Padahal Allah katakan dalam diri Tuhan, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Dan Allah mengatakan dalam perbincangan antara ibu orang, "Shaitan ini bukan Adam, malah dia punlah usang. Anak Adam mencacimu dan itu bukan hamba yang mahu mencaci Tidak boleh mencacimu. dia mencaci bu. Adakah dia mencaci Dia mengatakan saya punya anak. Jadi orang okay. mengatakan sedang mencaci siapa? Allah subhanahu wa taala. Allah maha dahsyat. Ya, dalam ayat Allah mengatakan dahsyat. Walaupun tak ada rasul, walaupun tak surat Mari. Maka Allah, mereka mengatakan Allah punya anak pada dicintum saya hati, dan kata yang sungguh melanggar dan perkataan yang sangat tinggal. Takkan bersama waktu yang takut. Hahir hahir, langit terbelah kerana ucapan orang punya anak. Maka sesiapa Allah takdir di bawah dan habis bumi terbelah dan gunung-gunung berhancuran. Ketika mereka mengatakan anda allah di bawah allah, dan mereka mengatakan orang punya anak. Mereka semua katakan, In kullumun fi illa allah. Suruh lagi semuanya datang Kepada Allah sebagai Allah Tidak boleh kita mengatakan Allah Alhamdulillah Apalagi hanya seorang manusia Seperti Nabi Isa oleh hisara Oleh karena Yang mengatakan selamat natal Ini berarti mengatakan Selamat pada Tuhan baru Tuhan yang anaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan lima ciri Tidak boleh Oleh karena Yang mengatakan Perkatan selamat natal Lebih parah daripada Selamat bersih, Lebih parah daripada Selamat minum Kawan, kenapa kalau bukan Ciri berarti dia bukan Ciri tapi selamat datang artinya selamat lahir biza sebagai Tuhan. Jangan ya, lama dan kita dan masing-masing Kalau kita bilang selamat datang, maksudnya selamat lahir biza sebagai nabi. Beda yang dipahami oleh orang non Muslim sekali kita buat, mengatakan Cuma selamat datang. sebab Tuhan waktu diselamatkan dia diinjil bahwa Nabi Isa dia berdoa kepada Tuhan itu berdoa kepada siapa? Nabi Isa salat dia Tuhan, dia salat kepada siapa kalau begini Nabi Isa ketahuilah bahwa Tuhan ketahuilah. Nabi Isa menanyakan di gurun ini, dibangunkah bagau-bagau apakah Tuhan di gurun? Makanya toleransi boleh namun tidak bergabung dengan mengucapkan selamat Natal. Ustaz saya sedang sakit, apakah orang di dokter spesialis mahal yang cepat disembuhkan oleh Allah di bandingan kubat di puskes masa? Kenyarannya begini, jadi kita ya bagaimana tahu akal yang benar ketika sakit, tahu akal yang benar kita yakin? Ya.. Fahigal marintuh pabuah yashbin, kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit yang menyembuhkan adalah tema Allah subhanahu wa taala. Maka kita pergi, kutusan, ntar berusaha, perlu berusaha Kita berusaha berusaha, kita tahu ada dokter yang bagus dan ada kurang bagus, kita pergi yang bagus kita namanya tahu apa-apa Terus kita bertawakal Kita yakin itu di pulang-pulang Tuhan akan keseduhan bukan dari dokter Dokter tersebut keseduhan dari tuhan Subhanahu oh. Wa oh, Taala. setnya cuma Beberapa yes, Allah oh, dimulis mati tiga bulan oleh dokter Tuhan nah, bakal mati Tiga bulan lagi mati Akhirnya beropat dengan headlock sembuh. Kok misalkan tersebut dalam Saya telah ketemu seorang di Tuhan-tuhan ya, Dia sampai berpulang-pulang saya berpulang, duit saya habis Waktu duit saya sudah habis, kamu sudah bodis Kamu kurang buang yang akan meninggal Sudah tidak oh. usah berhasil lagi, tidak akan terasi. Akhirnya Allah saya ketemu dengan semua orang Politek Sohya, dia mengatakan sudah Buang yang ada, sisanya bersedekah Dan banyak kuasa sunnah, akhirnya dia bersedekah Dia mengatakan puasa mengatakan kuasa sunnah Sekarang semuanya total berarti semua dari siapa? Dari Allah SWT, namun Allah pengen benar Berusaha disertai dengan bersandar kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikianlah para hadirin yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Orang beriman, saya mohon maaf. Yang berada di hadirat Allah Subhanahu Wataala, yang salah dari kita diri sendiri. Semoga Allah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.